Tak opak, má nějaké otázky. David vypadá, že je eh, to bohání se hlavou, takhle s Která mysl se připodobňuje k tomu zrcadlu? To je ta přímá mysl, jak to? No, přímá mysl vidí to zrcadlo. Normálně my nevidíme to zrcadlo, ale přímá mysl ho vidí. No a ta hluboká mysl chápe, že v tom zrcadle se odrážejí naše činy a podle našich činů, my, jak jsme se, že ty činy zůstávají, nestrácejí se, podle toho, jak jsme ustali, tak se vyspíme v tomto životě a v kvížtí životech, taky se budeme chytat ty mysli. Ne? Jaký je rozdíl mezi tou přímou myslí a tou myslí velkého soucitu? Rozdíl je v aspektu. Přímá mysl pozoruje hm? Tu, hm, tu takovost <těk> hlavně vlastní mysl. Hm? Mysl Velkého soucitu pozoruje ve všech bytostech. Hm? první musíš realizovat u sebe, aby se realizoval u všech bytostí, nebo ne? Hm? To dává smysl. No a my, bytosti popletené, my právě se stotožňujeme s tou karmou, no a tím pádem hm? potřebujeme to hlubokou mysl, aby jsme chápali ty objekty, hm? kromě ty prímé mysli, ty nejsou něco, co se dá chytit. Hm? Mě Ale mě je chytáme, tím, že je chytáme, oni udělají v naší kontinuitě dojem a ten s námi pokračuje. Hm? ten je založen na jiných dojmech, který byly předtím. Dává to smysl? Mám začáteční otázka, když skvět, se omluvám. Jste říkal v těch prvních překladech, vlastně, že byla ten město překládána jako Bůh. Vlastně. Já jsem vychovaný v no. křesťanské kultuře, vlastně, kde máme ten koncept Boha vlastně, a a vlastně modlíme se k Bohu, prosím o odpuštění, když něco nezvládáme, odezdáváme to je to, dobrý, Bohu. to je dobrý, to je vyloženě dobrá věc. Je tam aspekt milosti. jestli jako, jestli byste říkal, že ta západní kultura je taková právě popletá. Popletená, popletená to je... na tou materialistickou, materialistickým přístupem, který pronikl i náboženství. Dneska v kostele mluví jenom o, což není špatný, jako pomoc Africe nebo já nevím co. No ale jak se stát Ježíšem Kristem? Ježíš Krist je skutečný člověk. On to sám říká. Uhum. A to je, co ta, ty gnostici a ty první uhum. otcové církve tomu rozuměli, ale pak to zmizelo. Proč to zmizelo? Moc. Uhum pak na Nikolosijském koncilu na Kypru ten papéž zakázal ty teorie převtělení a tak dále. No a ten papéž a Císa byla jedna rodina. No pak přesně jak to Ježíš Formule, dej Bohu, co mu patří, a dej císaři, co mu patří. No, teď ten, ten papež se stal mocnější než císař pomalu. No a pomalu to skončilo tak, jak v Dostojevský, kdyby přišel Ježíš, tak by ho dali. <laughs> a zase ukřižováno. Pořád ježíš hlásal co je skutečný člověk a praktikovat to, a to je jasný taky z Bible. A to oni neuznávají, že každý v sobě má svýsta ale v je to jasný. Já jsem byl v Kašmiu a tam je jeho hrob. Je tradice, že v ní věří, že jsou ty roky, které nikdo neví, kde no To je tradice, že věří, že že právě v Kašmílu a učil se tam ty, ty meditace a tak dále. No a ty, to učení gnostiku a, a tak tomu nasvědčují, to je hodně podobný buddhismu. To je převrat ty mysly v, v gnosis, no to, je, to je tohle, co musíš dělat revoluci mysli v gnosis. A gnosis čeho? Toho, co se nená chytit. No to říkali i ty mystici ne? u nás vlastně. Silesios, jaké a tak dále, Jan novot kříže, ty ty, ty, ty, ten, ten to ty círka, to je transformační círka, silazivos, jaké hátky, a tak dále, ty středověké instituce, to já to trošku studoval, když jsem se o to zajímal, to hnutí těch nových gnostiků, jo? Ve Francii, ty katáře, na Bulharsku, ty boguli, a ta to, to církev je prostě masakrována. No to byli gnostici, ty věřili, že prostě Ježíš je skutečný člověk. No, je to komplikované. A ty profety ze starého zákona, jako Eliáše tak dále, co to, to byli omíni, taky. Ty měli sví žáci a chodili jak hity po <laughs> všude, po Izraeli a, a po Egyptě. A, a stejně taky Pythagoras a tyhle ty řečí ty, ty filozofové. Byli, byli omíni. Co pak? Já mám otázku. No. Od tě. Kam patří z hlediska Mahajány? Prvotní intuice? Prvotní intuice je ta přímá mysl. Mm -hmm. Jo, že v nás je ta čistota, a to je to původní probuzení. Jestliže ho máme, no tak v tom původním probuzení, jak už jsem se zmínil, je ta čistá moudrost a ty nemyslitelné činy. Ty patří moudrosti, ty nepatří bytostnému. Bytosti jsou jako prilud. Jestliže to zjistíme, tak to je ta svoboda. Ta svoboda není individu, ta svoboda je v tom principu. To je rozdíl mezi východní civilizací a naší civilizací. Individu nemůže mít skutečnou svobodu, to nejde. To říkali staré Komenské. Jsem to viděl jasně. Komedius. Toho, co je skutečný, to jsou ty stály hodnoty, které se předávají z generace na generaci. Víte přesně, co říká čínská kultura, indická kultura. ty neměný hodnoty. Ten váhe v srdce. Tom, v tomhle aspektu je to stejný. A tak je to nadrozumet. No, tak je to nadrozumění. Velké ty taky nadrozumění. Mm -hmm. Pojď něco dávat, když si můžu užívat sám. No a Shantideva říká, jestliže dáš všechno, tak si poznal probuzení. A to by neumíme. Dolpo Rybol říká, že dneska Bonisatová v jedný ruce má komputer, v dvě <laughs> ruce má, e, mobil, v třetí ruce má, málo, v čtvrté ruce má potřebuje mít e, tisíc rukou, hm? aby mohl skutečně něco udělat. Hm? Na no, těch tisíc roků, to jsou zločinosti. A ještě jste zmiňoval jednu knihu a poslední uh, o čisté zuny. Um, Vimalakirti. Vimalakirti, Vimala Vimala Nirdesha Sutra, Dharmagaya. Hmm? Mm -hmm. Od Vahana, jak hmm? on se jmenuje? Honza, Vahan. Jan Vahan. Vihan. On je opravdu dobrý synolog. Já jsem to četl ten jeho příklad. On má PhD z Havardu. Tady se nějak neuplatní nemoc, ale nevím, podle mě No už teďka pan pracuje v orientálním stavu akademie. Jo, pracuje. No a takový lidi jsou vzácní. Když je tady u nás, nikdo nemá PhD za vánoc, jestli z, no, z Číňky. A Číštinu? Ono To není tak lehký dostat ten no. doktorát, hlad. To není jak na Karlovci. <laughs> <laughs> to není. A skoro taková divná. pokud je všechno projev vědomí, někdy přemýšlím, jaký je vlastně rozdíl mezi bytostmi a, dejme tomu, stolení. To rozdíl děláš ty. Je to <laughs> Ty dáváš smysl věcem. Koho mě mysli nic není, co dává smysl. No dobře, ale... Stůl... No není žádný objektivní to. Stůl nedosáhneme osvícení. Stůl si hledá, něco s popletinou myslí. Co chceš chytit tam? Stůl nedosáhneme osvícení, protože nemá nevědomost. Stůl eh, má nevědomost nebo nemá nevědomost toho, zhodneš ty, co chceš objektivního, něco o no stole, jestli má. Vědomost nebo nemá. Kde tě to, ta myšlenka napadne? No to je ten kolán, hm? má pes. Hmm. budovskou prírozenos. <laughs> <Lávodí. laughs> <laughs> to me slíží dla kokotilé, no? <laughs> Já si myslel, že mezi živý a neživým. Ne? No, pokud je všechno vědomí, vlastně já taky nejsem. Taky jsem projev, taky to je iluze. Stejně jako ten předmět. No, tak co si je to za problém? Proč si ten problém dělá? Původně žádný rozdíl nebyl mezi objektem a subjektem. Ten vznikl z té... Tý... Myslel, co se hejbe, to je myslel, se hejbe, máš problém, no. Může to je Je můžeš. Stejně to bude i <gry> No, tak se uč jedné mysli a bude to jasný. Myšlení, zbytečné myšlení, preplýtvání <gry> <gry> <To> je nevidí. je se od Většinou my myslíme na kokotiny, ale mi to nevíme. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Proto je třeba Satoria, aby si to začal dělat. Všechno kokotiny. <laughs> no. Já, já vám můžu říct, že se toho tolik napovídal, že mi z toho jde hlava kolem. No tak je, to je dobrý. Nechej jít kolem. Tak je. Ona na to já abych šla kolem. Pak se třeba objeví přímá mysl. Já bych se zeptala trošku jinak od otázku. Když řekne na ještě ten stůl vlastně existuje jenom v naší mysli, znamená to... Kdo to líká? Vlastně Ty to No já, já se to tak pochopit. No tak to si pochopila, blbě je úplně... <laughs> no, vytvořil, vytvořil. To To si špatně pochopila, to je to láska. <laughs> to soubicné vznikání vzniká v mysli, to neznamená, že tam ten stůl není. To se úplně špatně pochopilo, tak si to myslí zase a se... No ne, já se ptám, já to nechápu, ale já se no, tak nechápej, to je základ probuzení. <coughs> <Ty se> myslí, <coughs> no jak je krásně, když člověk nechápe. <coughs> to jsem nechýkal, já to říká ze nový mistr. Já ještě na to nemám. A můžu se zeptat ještě já jinak na, to, na ten stůl? Výborní, to je vždycky výborný. Když to vezmu v, časové... <laughs> <je> <laughs> v časové perspektivy, já jsem byla na přednášce a ten Lama vlastně říkal, že se máme dívat na věci ze širší perspektivy a já se běžně dívám na svůj život z perspektivy, že jsem se narodila a umřela. To je ta moje výseč a nevidím, co bylo předtím a nevím, co bude potom. No to se dá vidět, Tak se snažím meditaci, no. <laughs> no. A zrovna tak třeba ten stůl, že on nebyl vždycky stolený. tedy bylo dřevo, předtím ten schrom rostl, bylo sedníko a předtím byl... Jak to víš? Jak <laughs> to je to závislé vznikání, já si to tak představuji, jestli to jako je No tak si představujem dál, no, tak si představuji, jestli ti to někam doveze, to já nevím, proč ne, představuj si, no. Jakože to je ta, ta pomíjivost, jo, že se tam nedá, nedá se to tam chytit v té široké perspektivě. No, to to je to máš, to mění, no, že? to máš pravdu. To i teď, v tom v momentu, je to nějaký, ale před pěti roky, nebo před deseti, před padesáti, před sto. To, to ne, to. ne pred 50, pred 100, to před padesáti, před sto. V tom momentu už to bylo jiné. Jakmile vyjde mysl, už je to jiný. Hmm? Ty se na mě koukáš třeba, A před se, se na mě kouká úplně jinak, měla jsi zase jiný dojem. Je to tak, nebo ne? Je to tak. <sík> no, tak vidíš. Je to tak, jako mění se to navodcí. No a ten největší přítel někdy může se stát ten největší nepřítel, proč? Proč? Protože tam se změní, něco se na něčem ulpí, nebo Protože se, se urpí, tak největší přítel se může stát největší nepřítel. Neznámý se nemůže stát největší nepřítel. Je to tak? To, co je neznámý, se neuvědomí. Hm? Protože máme něco rádi, proto to druhý v nás vyvolává libosti Protože to, co máme rádi, si chceme přivlastnit. To, co je jiný to nás vyvolává libosti Je to tak? Zažili Děkujeme jsme tak. to? Já jsem to hodně v meditaci teda. <laughs> no, no tak. To krákání je třeba vidět. Ten síl, pokud tam je, tak to není slyšet. Ale když ten síl upadne, kráká. No, tam vnali, tak no, tak to, je, to je základ jasnosti. To je to původní probuzení. No, teď je třeba ten proces splnit. Probuzování, aby se proloubil. Stále se ještě identifikuješ s tou myslí. No, někdy i strata Co? Někdy i no, tak protože si ještě nepronikla, no, tak se učíme. No a ta nevědomost může být požadání když hmm? je umíme střevat. Na to potřebujeme tu šavatu. Když něco štvete, no tak se na něco lepíme. Neexistuje, aby něco štvalo, když se na něco nelepíme. Tak jdeme si zecitovat. Tehnes jsme trochu zmoudřili, zítra ještě máme možná poslední šanci zmoudřit, tak meditujeme s přesvědčením aby jsme si odnesli domů aspoň to do rozhodnutí poznat tu přímu poznat, jak vypadá svět bez míst.